wa lahu wa ba'du wa ba'du fal ilm bi aqli al din muhattam yanhtaju lit tabyin yanhtaju lit dia kata wa ba'du Adapun, kemudian daripada itu, maka tahu dengan asal ugamu itu, ialah muhatamun mesti wajib. Ha, Dipwajibkannya oleh syarah. Ha, lagi pula dihajakan kepada menyato. Ah ha, tu dia kata fal ilmu bi asli dzini muhtamun. Ha, kemudian syarah kita kata tauluhu wa ba'du tu bil bina'i 'ala dhommi. Ha, dengan dibinakan atas bom. Ba'du ah ha, tu baris da tu dhom. Bino atas bom ha, Waba'du ha, Bino di atas bom Sebab apa? Li hazfil mudafi ilaihi Kerana hazzaf mudaf ilaih Lapa mudaf ilaih tak ada ha, Kita nanti tengok Lapa mudaf ilaih dia tak sedih Wa niyati ma'nahu Lapa fa ilah tu buas tapi maknu tu duk niak qasa di hati. Hmm duk sila duk mulahazah di hati akan maknanya. Bila terkedil bunyi begini wa taqdiru wa ba'dal basmalah. Ha bila terkedil mudhaf ilah mari gak tak daklah bina sat ni. Ya muga ba'dan zarah. Nah tak dah kadang jadi zarah. Waba'dal basmalati Arti muda apa ilaih dia? Walhamdalati Artah habis pada basmalati Wassalati wassalami Alain nabiyyi Sallallahu alaihi wasallam Wa alihi wa sahbihi Wa hizbihi Arti korni ni Artah pada an tu je Alihi sahbihi hizbihi Haa, jadi haa mudaf ilaih ba'da ke? Fak lah. Basmalati hamdalati asalati asalami. Haa, tu dia mudaf ilaih dia. Dia kata saat ni, buai mudaf ilaih. Bila buai mudaf ilaih tinggalnya wa ba'da. Haa, dah ba'dal basmalati, bila buai tinggal wa ba'da. Lepas tu, buai lafah tu, nakkan maknu bagi kata, Haa, makna kata basmalah tu hak dibual tu di hati dok kosak lalu tu dibinakan ha satu cuba tengok di tepi tu. Haa, dia di tepi di atas tu qauluhu wa niyyati ma'nahu nah ya jangan mukari nak nak takrir pulak sekali lagi inna ma bunya an 'inda niyyatil ma'na sesungguhnya dibina akan dia akan kalimah ba'd ha tu ni kibak kalimah ba'd main niat <tuh> ah, dan sungguhnya dibina akannya akan kalimah ba'd di sisi niat akan makna sebab apa li'anna bina kerana bahasa binanya bina ba'd itu kalimah ba'd. Sebab dia dibinakan tu ialah li musyabahatihah. Kerana menyerupainya kalimah ba'd. Bila dia buat itu beri pada mudah ilah itu. Serupa akan ahrufal jawabi. Akan segala huruf-huruf jawab. Seperti na'am. Haa. Ha, seperti naam atau la nah ha, huruf jawab ketika disoal ah ha, adakah zaid di sisi engkau ah ha, naam ah ha, terjawab naam tu huruf-huruf jawab ah huruf -huruf ha, baik kalau gitu kerana serupa atu huruf-huruf jawab serupa pada apa pilih <tuh> ibiha pada terkaya dengannya dengan, dengan ha oh, hurufil jawab terkaya amma ba'daha terkaya daripada barang yang selepasnya ha kalau kata hal zai hal indaka zaid ha, adakah ada di sisi engkau tu zaid naam cukup lah. tak ada kena kata naam indzi zaidun dak dalam lah. naam cukup Ha, wasai kita ke? Zain ada tak? situ? Ha, jawab ha. Ha, macam ha, tu cukuplah. <coughs> mau ke tidak? Ha, mau. Ha, jawab cukuplah. Mau ke tidak mau? Ha, tidak. Ha, cukup. Tak ada kena wajib panjang dah. Arah pandai kata huruf-huruf jawab ini terkaya dengan huruf tu ya daripada barang kamu dia tak ada kena tarik panjang dah. Naam atau la. Ha, ataupun tidak Jawab ya, ha, Tidak ha, Adakah ha, Zaid izakkah ha, Masalah Cukup Itu huruf jawab Begitu juga Ba'dah ha, Ba'dah Bila buah daripada Bila buah mutaf'ilah Ba'dal basmalati Hamdalati Bila buah mari ha, di, di, Dia tu diserupakan dengan Huruf-huruf ha, jawab hmm, Kalau kita asal pada huruf Ialah binuh Hmm, bila dia menyerupaya ke huruf Asal pada huruf tu Bino hmm. ha, Alat itu dia tu Bino Walha dia ni masalah kuat isim Ba'dah ni Masalah kuat isim dia hmm. <coughs> Kerana dia menyerupaya dengan huruf Bino ha, Dia Bino tu sahabat dia serupa dengan huruf ha, Itulah di Bino Kemudian ha, Dia katanya Wabak Lianna binaaha kana binonya kalimah ba'd itu limushabahatiha kana menyerupai nya serupanya kalimah ba'd ayat ahrufal jawabi serupa filistina ibiha pada terkaya dengannya dengan ahrufil jaww amma ba'daha ha ba'd itu setulah kalau gitu wahajiil mushabahatu dia kata dan ini menyerupai ini la ha' Ha, ah ni tidak tetap ia tak sabit ia musyabahah tu lahalil kalimat ba'd illa malaikat nak sabit musyabahah tu 'inda niyati ma'nal mudhafi ilayhi ha, tak sabit musyabahah malaikat di sisi niat kan makna mudhafi ilaih hmm di sisi niat makna bukan niat kelapa hmm tu orang-orang jumaah adapun kemudian daripada itu. Haa, itu tak apa itu. Itu klik pada makna ucapan basmalah, haa, ucapan alhamdulillah haa, nak apa? Ah, makna dia ada. Okay, kelapam, basmalah, haa, tu. Bukan nak lafam sembah tidak. Ah, ambil makna basmalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ah, adapun selepas daripada itu selepas daripada ucapan bismillahirrahmanirrahim dan ucapan Alhamdulillah memuji ke Tuhan. Haa tu makna dia. Jadi tak sabit musyabahah malekah ketika niat ke makna mutafilah. Alain bi khilafi ma launawa lafzahu ataupun nuwiyah. Tak saya rajap seorang. Bi khilafi ma launuwiyah lafzuhu. Bersalahan kelakuan kalau diniat ialah lafaz mudhaf ilaih dak silakan mudhaf ilaih lafaz basmalah itu lafaz ya? dia wa ba'dal basmalahi ba'da mudh al basmalahi mudhaf ilaih lafaz basmalahi hamdalah itu lafaz mudhaf ilaih lain kalau diniatkan akan lafaz mudhaf ilah sebab apa bisilah li adami listirna idha bila kita dak silakan lafaz mudhaf ilaih jadi tidak terkaya, ha, tidak terkaya li adam li istinaa biha. Tidak terkaya dengannya dengan kalimah ba'da amma ba'daha daripada barang kemudiannya. Namun <tid> ha, mungkin <di> ada silap. Haina <tid> izin ketika itu, haina idnuw ya laqdhuhu. Ketika dicila lapa. Apa? Li anna laqdhul manwiya. Jala kata tidak terkaya ketika itu sebab apa? Kerana lafah hak yang diniat itu bi manzilatil mazkuri. Ha sabik 3.8 niat dah. Lafah hak di lidahnya usolli fardhu dhuhri. Ha tu lafah di lidah. Hak lafah adalah hatinya ketika kita niat. ada nak tarik lafah. Dia panggil hadis sunnati. Jadi lafah diniat adalah ia dengan menepati lafah yang disebut. Biman zilatil mazkuri, yani biman zilatil lafdhil man mazkuri. Menepati lafah yang disebut. Boy. Lapa yang di Ialah menepati lapa yang disebut Kalau itu bila sebut Wabak dah lah muka nasa nah, Atas keadaan jadi zarah, Jadi mudah Kepada basmalati Mana kalau kita buai lapa al basmalati buat tu buai tubik, Hingga wabak dah saja Hati masih di silakan Lapa mudah ilai Maka lapa yang diniat niat Rupa dengan lapa disebut Nah berarti dah jawab nah, Tak boleh Tak boleh bina lah Nasak. Uh, bila kita tu, buat tubik bua tu, bua lapar mutafilah, tak ada sila ke lapar je. Kosak ke maknu je. Ha, Kalau gitu terkaya daripada barang kemudian. Hmm, supo dengan harah jawab. Jadi ha, itu supo dengan harah. ni isi ni, zarah masa lepua isi, supo dengan harah. Ha, tu bina. Kerana tu, karena supo dengan harah. Hmm... aibah ha, itu hak takrir di tepi masuk lik semula wayuhtamalu sambung hasan ni wayuhtamalu ayyakuna binasbi ah satu jala lagi dan diikhtimalkan boleh ditanggungkan boleh bawa satu jala lagi ayyakuna bahu adalah ia qauluhu wa ba'da wa ba'dul boleh juga bahawa ada ia bin nasbi mana wa ba'da. Nah, ha, boleh baca dualah. Wa ba'du wa ba'da. Ah ha, boleh tu. Nah, ha, amma ba'du, amma ba'da boleh. Hmm. Ha, tapi kita dia kita tak biasa dengar jadi kau dengar ni rasa seduk sekali tu. Ah ha, apalagi kita dia tak tahu kaedah juga. Ke. Ha, amma ba'da fa in. Ah jadi rasa kejuk sekali tu. Nah, ha, kaedah boleh. Hmm, nasak boleh bin min ghairitan min ghairi tanwin inilah nasak pun jangan tanwin jangan amma ba'dan aa, ba'dan amma ba'da wa ba'da Itu ha, nasak dengan ketiadaan tanwin ya sebenarnya nasaknya tanwinlah lah ha, moga bukan ismul ladzi yang sarih ni bukan isim tak terima tanwin ni isim terima tanwin ah nanti ha, bila, bila terima tanwin nah bila kata Lihazah daripada mudaf ilaih tak tanwi mari je lah. Haa maknanya. Tak sini nasak daripada kita ada tanwi macam wa -baadah. Boleh. Haa kok mana ni bawa apa ni? Lihazfi ha'abih. Lihazfil mudhafi ilaihi. Kerana buakan mudhafi ilaih. Iaitu apa? Tadilah. Kedua wa ba'dal basmalati wal ha'ati. Buaya basmalati alhamdulillati. Itu buaya tu baik. Haa tu hazah mudaf ilaih. Wa niyati lafzihi dan niak ke lah pha nyala phaung bab ile ah ko dak takrie tepi dah ni tengah tepi sini baik hmm jadi Buah buai mana tidak tinggal wabak da ah wabak fa wabak da fa ni ah fal ilmu ni dapat okey ah tulah la kinil mashhuru alal alfinati tetapi yang dimasyhorkan tu ma tasuraqiluhu barang banyak orang dak cakap alsinati jamak tu alsinah afilah afilah jamak pada lisan alakinil mashhuru alal alsinati tetapi yang dimasyhorkan atas segala lidah mak banyak orang dak sebut ke al awalu tuhaba yang pertama ha, ya tamu mana tadilah Ahak bom. ha wak bina atas dam apa al awalu ha, Ay ayil bina al-bom ha tuha masyhud lidah ke dok amma ba'du ha. Ha, tidak amma ba'da apa ke jarang dengar bud ha, kalau dia istilah dia kata amma ba'da kalau guru bahasa salah nah Ini ha, nah. ha, kita tahu kaedah tak apalah tu hmm tu dia kau dengar kotak kata, Amma ba'da, ah ha, tu dia. Faya ayuhanan dalam kata bahaya ada semua so okay. ke, Amma ba'du tu. Haa, <coughs> baik. Selesa Cara kau baca barisah. Boleh dua dah, boleh dua. Haa, ingat ke okay, dah. Wahiyah, ha, lepas tu main nak wahiyah. Haa, nak tarikhkan ba'da ni apa dia. Haa. Iaitu wahia dan ia itulah. Apa dia ba'da. Itu... Ba'du tu kalimat itu. Ha, satu perkataan. Yuktabiha dibawa datangkannya. Akan kalimat ini tujuh wepoh bawa mayu wa ba'du. Ada pun kemudian pada itu ni. ialah lilin tiqali. Perkataan ini dibawa datang untuk berpindah ghalih. Min uslu bin daripada suatu bagai. Ila uslu bin akhara Kepada suatu bagai yang lain I Apa makna min uslu I min nau'in minal kalami Ila nau'in akhara tu Uslu Uslu Daripada satu bagai ha, Iaitu untuk berpindah Beralih Daripada satu bagai Dari satu bagai Daripada cakap Kepada suatu bagai yang lain Ah, ha, dia Saya ingat juga Sejauh diki dia kata ta. Ah habis itu dulu nak halih hak lain pula. Ha selalunya tu tu kecil tu. Yo le tu makna-makna waqdu tu. Dia. dia panggil klimah intiqal. Ah ada juga yo kata kato kato-kata habis satu babak kan nak masuk bab lah Babak lain tu lain-lain kita tak bab-bab. Habis satu bab masuk bab lain pula. Ah, tu nak halih dia orang mariat Habis itu dulu Nak halih hal lain pula ah, nak halih hal lain lah Nak kata orang lain pula lah Itu hmm, dia panggil Kalimatun yuqtabiha lilintiqal min uslubin ila uslubin Ini maknanya Orang yang mengarah kitab ni mula sekali Dia mula dengan bismillah Nawa ammah yang habis Lepas tu dia mengajil padah Lepas tu pujikan Allah Haa, puji patut tarik ke sifat-sifat Allah panjang lari lagi. Bawa mari ni dengan barat. Ha, ilmu ni nak isyarak po kita. Nak percara kogak po. Haa, lepas tu selawat salam. Ah ha, tu dia. Haa, tu dah selesai hatu. habislah, habislah Habis pak tu. Habis dah jalanan tu. Haa, nak masuk halim lah. Haa, tu orang yang ubah Hmm, dia panggil kalimatun. Satu kelimah. Yukta biha. Yang dibawa datang dengan kelimah ni. menunjuk lilin tiqad. Habis satu bak, ha, satu bak lain pula. Ha, lepas tu nak halih dia orang marit. Ha, habis itu dulu. Nak halih yang lain pula. Ha, dia nak halih yang lah. nak kata orang lain pula lah. Itu hmm, dia panggil. Kalimatun yu'tabiha li lintiqal min uslubin ila uslubi. Ha, har. Ha, ini maknanya, orang yang mengarah kitab ni mula sekali. Dia mula dengan bismillah, nawa ammah yang habis. Pertama, mengajil pada. Lepas tu pujikan Allah. Ah ha, puji patut tarikkan sifat-sifat Allah panjang lebar lagi. Buat mari ni dengan bara'ah ilmu ni nak isyarah po kita nak bercakap gagap. Ha, ah lepas tu selawat salam. Ah ha, tu dia. Ah sudah selesai ha tu habislah. Habillah tu. Habis dah jalanan tu. Ha nak masuk halaman pula. Ha tu orang uba' tu. Hmm jepang kalimatun satu kelimah yuk tabiha yang dibawa datang dengan kelimah ni menunjuk lil intiqat Sebagai yang dihalih daripadanya tu ialah wal basmalah tu Dulunya dia cakap tetap Bismillahirrahmanirrahim wa'amang hadith Wa ma ba'daha ada barang selepasnya Selepas basmalah Alhamdulillah Puji oh, Lepas tu salawat Doa ha, Ke atas Nabi SAW Dan sekolah ruguh sahabatnya Dan ha, awak-awaknya hmm, tu dia itu mujhe pai muntaqal min berpindah dari itu ha, kepada mana pula wal muntaqalu ilaihi dan bermula hak yang dipindah kepada Asa ni berpindah dari ha, berpindah dari ha, supaya kita kita pindah dari kampung kita asal kepada waktu kampung yang lain ha itu kita pindah dari kampung kita tu Muntakal min pindah pergi ke mana pindah duduk satu kampung lain Muntakal Ilai. Dia panggil. Kalau itu muntaqal minhaga apa? Al-basmalah wa ma ba'daha. Muntaqal ilaih gapo? Ha ni. Wal muntaqalu ilaih, adan yang dipindahkan kepadanya tu huwailah bayanus sababil hamili li 'ala at-ta'lifis. hak muntaqal ilaih ni nak apa nak menyatakan sebab yang menekankan atas mengarang. Hmm tu dia. Sebab tu kebanyakan ulamak lepas pada wabak, du'adapun kemudian pada itu maka hayo hayo Sungguhnya, hmm. ayo katalah tu jawab-jawab ya lah. Sebab yang boleh aku nak karya kitab ni, ni hayo ya. Dia panggil hamil ala ta'lid. Satu panggil ba'id, dia panggil ba'id. Tekanan sebab yang boleh aku nak buat kitab ni kerana, kerana, kerana. Ya ada kerana buat tu. Hmm, tu dia. Nampak dia rayak tu, dia buat penyataan eh, le dalam wabak tu tu. Tak kalau aku. Haa, dia rayak lah. Itu hmm, dia. Itulah satu sebab yang aku mengarah. Haa, ya adalah banyak kerja tak jaga tu. Aning, dia kata sebenarnya nak nyata sebab ni. Haa, sahabat dia rayak sebab pun. Sebelum kita kata, wabak du. Fal ilmu bi aflid dini muhatamun. Ah ha, ini sebab boleh aku nak buat kitab ni ni kerana ilmu tahu dengan usul ugamo tak adalah wajib. Ah ha, sebab tu kena buat. Ah ha, dia panggil sebab yang hamil. Ah ha, nak masuk menyatakan sebab bayanus sababil hamili menyatakan sebab yang menekan ia yakni al-muallif yang menekan yakni lil muallif akal muallif ala ta'lifi. Ah ha, tu dia bayanus sababil hamili Ah ha. Hamili akal siapa? Hamili ha, ailil mu'allifi Yang menekankan akal mu'allif Pengarang Sebab yang menekankan ala ta'lif Di atas mengarang itu hmm. Apa sebab Iblis yang mengarang? Inilah kenapa daripada ilmu Tahukan asal usul ugamu ni adalah wajib ha, Sebab tu aku buat ilmu ni Wa asluha Klik pada asa pula Kali gitu wa ba'du ni Haa ha, sudah buat dah ni dan bermula asalnya asal ba'du Kalimoh wa ba'dun Wa asluha wa aslu wa Ah, ha, Dan bermula asalnya asal wa ba'du Tapi asal ta'ni Wa asluha ta'ni Dan bermula asalnya asal yang kedua Berbukit asas hak nombor satu Bukit asas sekali tak Asal hak yang kedua dah ni Asalnya Ba'du oh, Asal dia begitu Ah ni wa ni yang ganti amma tu. sabit tu bila jumaat tak ada kena kata dan. Daklah pakat adapun sadais. Karena wa tu bukan wa ra atas dia Wa tu dia ganti daripada amma. Okey kita jumaat adapun ah tu amma ba'du adapun kemudian daripada itu, awak main dengan kemudian Daripada itu isyarat kata mudaf ilah dok silah. Ah tu dia. Dalil de mano kata wa ni asal amma ba'du tak apalah. Ah ha, sudah selesai dah secara ba'du ba'da tadi. Wa asalnya muamma, amma ba'du asaku mano. Ah ha, dalil kata asal begitu tu iyalah bi dalili. Ah ha, nini ni khabar muqtada mazruh ni. ni ah ha, Wazalika ha, zalika. Ah Ha, dan bermula demikian itu Demikian kau nu asliha sani amma ba'du ni maikuman No Tahu kata asal begitu Wazalika ai kau nu asliha sani amma ba'du Ke ada asalnya amma ba'du tu iyalah ha, ada Adalah sahabat ia bidalili nuzumil ba'i Dengan dali Lazimpo Fi haizihah pada halamannya Ah ha, halaman amma ba'du ghaliban ha, pada ghalif. Ah ha, kalau tak ada pun dia terkedil. cuba ha, tengok wabdu ha, fal. tengok. Wabdu ha, fal ilmu. Tak ada kata wabdu al ilmu dah. Ha memang dia ilmu. Ha pada tengok dalam perzanjin. Wabdu fa ha, aqulu. Ah tu mana berpindah daripada wak mula mula tu pengarah kita tu Syekh Al Bardanzi dia wak mula dulu Abta diul imlaa bismillahil aliyah tu, <tuk> aku mula karangan kuni ni kun aku mula dengan bismillahil aliyah ni secara pada bismillah tu dengan nama zat yang maha tinggi apa tu, lepas pada tu mari selawat sallallahu wasallii wa usallimu 'alan-nur. Ah ha, dia selawat salat, aku ucap selawat dan aku ucap salam ke atas nu. Ah ha, maksudnya tuan nu nabi SAW. alaihi wasallam al-mausufi jadi ya sifatkan ditaqaddumi wal awwaliyah. Ah ha, selawat salat. Pastu duk tarik-tarik panya-panya lagi habis siapa ke berdoa awa astainu bihaulillah ku dengan daya upaya Allah kerana aku tak ada daya upaya ni dengan taufik Allah aku boleh buat. Baik. Buah habis tu ha, nak beralih dah. Wa ba'du. Ha ha tu inti kau nak pindahlah. Nak pindah dia bekecek tentang nasab keturunan dulu sebelum nak royak sejarah, nak royak dulu 6 sekun dia ni. Main ha, mano mano being po being fa aqulu. Ha jangan pak aku tidak ada wa ba'du aqulu dah. Tu dia kaedah berjalan. Nah hanilah dengan kita mengaji tahu tu jadi oh hok kita dah ingat dah hok duk pandah dah beku rekob tambah cerah nah ini ilmu ngi panggil nah kau tak mahu cerah kau tak mahu cerah nah tu duk beki baris hok boleh beki baris ataupun tempat ni boleh baca banyak jalat tengok kalalak kau orang tak tahu ya turut bagi surat ya, dia tak kena lekat dengan salah satu tengok bi tak tahu kok mano Kata-kata jana -kata, macam no, gitu ha, Tengok baris afdali ah, ha, No dia Muka baris lagu Ketulah surat Haa ha. Orang ha, yang tahu tu oh, tak boleh Lebih afdallah Haa Kana keedah Haa Lepas tu dibikir betul tu Dut dia orang hata, tak tahu tu Boleh kira lagi Kita orang yang mengaji Tak kena jadi ya, teruk sikit lah ya. Haa orang yang ambil buat contoh Haa Baik Haa kalau gitu ni lah Keedah 4 tu Dia mari 4 Lepas wabakdu tu Jadi dalih aya ha, menunjukkan di atas kata wa itu gati amma. Ha. Itu dia panggil asal kedua dah tu. Lalu letak terjemah Melayu kata adapun kemudian daripada itu. Ha tak ada jum dan tak. Ha jum adapun selalu. Wa aslu dan bermula ini asa ni. Mana amma ba'du nilah wa as-sunnah ani sunnah yani sunnah ah sunnah ai sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam kata dengan amma ba'du faqad kana ani apa mai ni pon fi gua ta'lim sebab apa kata sunnah ah pon fi gua kerana sungguhnya apa kata itu sadar kerana bahawa Sungguhnya adalah ia Nabi sendiri sallallahu alaihi wa sallam. biha fi khutabihi. Dia sendiri bawa datang dengannya dengan kalimah amma ba'du. Dengan amma bani Jibah kalimah lah. Bapak dia main dengan Nabi sendiri sallallahu alaihi wa Mendatang ia akannya boleh tak dia. Boleh. Akan amma ba'du fi khutabihi. Di dalam segala khutbahnya. Segala khutbah dia dia mari amma ba'du tidak main dengan wabak tu dah. Mari dengan amma ba'du. Ah tu dia. Dalam khutbah khutbah ceramah ucapan dia tu yo mari dengan amma ba'du, tidak main dengan wabak tu dah. Tengok sungguh pada hadis dia, tengok pada hadis amma ba'du fa inna afdakal hadithi kitabullah. Ah tu tu hadis. Nabi kata amma ba'du fa inna afdakal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha uh, hadith ha mai amma ba'du wa murasalatiha segala surat-surat kirim kita panggil ha segala surat-surat kirim ha tu dia segala surat-surat dia menghantar lagi surat-surat kimia dia hantar lagi kepada uh, raja-raja masa tu dia buat surat hmm, tu dia mai dengan amma ba'du hmm itu dia aa dia mai dengan amma ba'du Dari surat dia tu ha ni untuk kita nak tahu isi surat kita masuklah lagi kita asirah As kita sejarah ketika dia menyampaikan surat kepada raja Al-Maqouqas raja Iskandariah ha tu raja Rom Uh, Qaisar, uh, An-Nusyarwan, uh, Raja Parisi. Dia hantar belakang tu. Raja Habasyah uh, masa tu. nah Dia menyampaikan dakwah. Maka dalam surat dia tu, jawab hari amma ba'du. Itu uh, telah uh, telah sabit. Itu mana kata, lafak amma ba'du ni panggil as-sunnah. Wa sahha dan telah sah. Mananya wa sahha mana ay wajaa fil hadis sahih. Ataupun wajah afis sahih. Wasahah. Dan telah datang pada kitab sahih. Hadis. Anahu bahwasanya Nabi s.a.w. Khatabat. Nabi telah berkhutbah ia. Faqala. Maka bersabda ia. Aifi fi tihi. Dalam khutbah dia. Amma ba'di. Ya, yo sekiranya lah. Pasalah hadis itu sambung lagi lagi. Wal aslul asilu dan bermula asal hak yang asah yang asli ah asa hak asah kita nak kecekkan nah no, ni asli tu asadah mana kita ada asa hak sungguh hmm. hak tadi wal asadah tapi asah yang kedua ni asah hak yang pertama asah hak yang sungguhnya begini mahma yakum min syai'in ba'du ba'du ba'das apa tadi? Ah tetab ba'du ba'das apa tadi dah. Mahma yakum min shay'in ba'd. Apa tu mahma? Eh ra ada situ. Fa mahma ismu syart. Ini tak dok dok mengkaji nahwu ni. Ah ha, mahma itu ialah isim syarat. Ah kelemahannya isim Ah tapinya, makna dia tu syarat mengandungi makna syarat. Nah, bila isim syarat bahajaklah kepada PN syarat. Hmm, dan PN jawab. Ha ah, anak lalu lah. Ha ah, masalah pu Ame Jazah ha tu ki ko nupak lah. Ha wal jawazim mutaman ya tasaratu bila bila ji wa haitsu ma wa mahma ah de mahma. Sebab PN jazah tu Mahmah yakun ah de jazah dah tu. Ha, dia kata, Pak Mahmah, ma, ismu syartin. Kelimoh dia tu isim, panggil isim syarat. Bukan isim isyarat tak. Isim syarat. Isim yang menganungi syarat. Ha, bila syarat, dia nak ada perikat tak lah. Antara PN syarat dan PN jawab tu. Yang nak ada ikat. Mu betadakung. Ha, ikhrak Mahma tu jadi muktadah. Kelimoh dia tu isim syarat. Ikhrak ha, dia itu jadi muktadah. Wayakung tu fa'lu syarti ha yakun tu pn saraf wa huwa mudari'u kana idafa iaitu lah yakun tu mudari'u kanat tamati dia pn dzaraq bagi kana yatam ha bila kana yang tam juga, tak ada nok lah kepada nasak jadi khabar dak dak dalah memada dengan fa'il je panggil ma yaktafi bil marfu Ha, apa dah tam? Ma ha, yakhtafi bil marfu'i wa la yahtaju ila ilal mansobi tu dia Baraya cukup dah dengan, dengan ropok jadi fa'in Karena tidak beramal kata meropok ke isin Taklah meropok ke fa'in betul Ya kun, ya kun tam Bila ya kun tam cukup dengan fa'in ha, Bukan kata meropok ke isin ha, tu nak penasak dengan khabar lah. Ini Yatam bila tam meropok ke fa'in Cukup aa, Maka yakun ni Yakun bagi aa, Bagi kanan yatam tu Wa <mulau> fa'iluhu Dan fa'innya Fa'in bagi aa, Bagi fi'il syara' ni Wa fa'iluhu <mulau> fa'ilu bagi fi'il syara' Iyalah domirun Fa'in dia tu domir Domir mana? Mustatirun, Domir yang mustathir tersembunyi Ia di dalamnya Takdir Takdir huwa Mahma yakun ha. Takdirnya huwa Pakulik mana zamek Ya'udu kembali ia zamek tu Ala mahma Ah, ha. Sebab tu nak jemput tangan lah no? Mahma yakun Apa-apa barang Yakun Apa-apa barang yang ada ia Haa Yang ada ha. ia Ah apo apa barang yang ada ia itu hmm. dia Ya setengah pada dia nak jumuhkan dengan dengan dengan nasih itu ya jumuh lain sikit kalau itu nak jadi beza ada ia itu dia panggil ada gue tak ada hati dia panggil tam tu. ada lawa tak ada hati dia panggil tam dia panggil kaum-kaum mutlak mata-mata ada lawa tak ada hati kaum mutlak ada pohon kaum mukayyak ni bukan nak riyat semata-mata ada. Ha tu apa yang kaum mukayyak terjemah ana? Adalah. Ha lain tu. Ada dengan adalah tu lain tu. Ha tu bijak ke suara kita diterjemah tu. Sikit tengok kali dah ana. Ha hadis kata Apakah sebelum dari ada yang sebelum daripada Tuhan dijadikan sesuatu? Nabi jawab, "Kanallahu." Ha tu kanat. Adoh Allah Taala. Nah Allah tu ada, walam yakin sayyun gairuk dan tidak ada sesuatu yang selain daripadanya. Allah yang ada, yang lain tak ada apa sekalipun. Hati yakin tam, hati yakin kau nuntlok depan panggil ada, kau mana ada, mana wujud tu lah. Ah, sabak tidak percaya dia, karena ay wujud. Pemas dada dia wujud dan ah, can can, nama kau makna mana mana wujud ada. Ha dia dia tu kaun ya, ta punya panggil. Manakala hak nafih kanazaijun qaiman bukan aya no, ada tak ada. Adalah za itu seorang yang berdiri. Ha tu, adalah. Ha tak ada tu. Hmm, nah. Kalau aya no, ada tak ada tu. Zaidun ha. kana zaid ada io. Zaid tu ado io. Ha pina ada ado tak ada. Haa, kalau kata, Zaidun, Kana kaiman. Haa, lain-lain Zaid tu, Adalah ia seorang yang berdiri. Bukan nak no, ya, Zaid ada, tak ada. Nak no, ya, lihat Zaid tu bersifat dengan berdiri. Haa, itu kata jumlah, Adalah. Itu kanan kana, nakis jumlah kita. Kana Zaidun kaiman. Adalah Zaid itu, Seorang yang berdiri. Nak yang betul sifat berdiri. Haa, ada pun yakuntam, Kanatan. Nak no, ya, lihat ada, Gu tak ada Ha, na' yak adu ku sadak. Za' adu. Ha, nya tu ya. Na' yak tu Zaid sifat dengan adu. Manakala kana ka zaidun qaim man na' yak ta za'id tu telah bersifat dengan berdiri. Ha, Lain Hab tu hari Juma' adalah. Ha, Dah berarti gitu. Awafa'iluhu dhomir mustatirun takdiruhu huwa ya'udu 'ala mahma. Apa-apa barang Ya ada iyo. Apa-apa barang ada iyo. gapo barang. Habayah. Min syai'in. Ayatah ha, bayanul limah ma. Apa-apa. Ha, Apa-apa barang. Ada iyo. Apa-apa ha, barang. Ada iyo. Iyo apa barang. gapo Min syai'in. Itu ha, bayan. Dia panggil bayanul limah ma. Ha, bayan. Nak menyata tu. Daripada sesuatu. Tak kira apa sajalah. Apa-apa ha, barang ada iyo. Gak boh minshay daripada sesuatu. Ah, ha, maka syaitan itu di sisi kita syaitan ialah hual maju. Wa ha, inka nashanul bayan al tafsirah. Amin tu nak bayan bagi maha. -ma, Walau pun syaitan bayan itu ialah tafsir menentukan. Jadi fakad dia kuno Musawiyan. Maka ah fakad dia Ha, maka terkadang adalah ia yang sama ha, Terkadang adalah ia yang sama Isyaratan ha, Kerana isyarat Kerana isyarat Ila annal murad Isyarat kepada bahasa yang dikhanakinya Ialah aljinsu Yang ha, dikhanakinya jenis Nabi tamamihi dengan sepenuhnya Jenih Hmm ah, Habis Kemudian pada itu Fahu zifat mahmat Maka dibuatkan Akhir kelimoh mahmat Wah yakun Dan kelimoh yakun Buat itu baik Wa min syai'in Tiga buah tu Ah habis Mahmah ha, -mah jadi muntada buah Yakun ha, ha, Apa nama tu Apa ha, yang syarak tu Buah tu habis Min syai'in hak bayar Buah tu habis Buah tu habis habis Tinggal ke Mahmah yakun min syai'in Ba'du Tinggal ba'du ke kan lah Haa tak buah kan? ha, Ah tinggal ba'du sahaja Lepas tu Wa uqimat amma dan dimediri diletakkan amma muqamah pada tempat demokian. Ha, tempat apa tu? Ha, tempat al -mahzuh. Hmm, Tepatnya? Tempat mahmah ma, ya ha, yakun. Ma, muqamah zalika zalikal madhkur. Muqamah zalikal madhkur min mahmah ma, wa yakun wa min syait. Letak amma beri amma ba'du. Habis. Suma kemudian. Lepas kau dia letak ke amma ba'du, dah, Inna ba'dahum. Tengah-tengah mereka itu ulama pula. Yanti'ku bi-zalikah. betul tu, ia dengan dema kia itu. Wayakulu dan berkata ia ba'duhum. Amma ba'duhum. Selepas pada buah mahmayakum min syek buah. Letak amma, punya amma ba'duhum. Ada setengah pakai kata gitu. Kamahu wa sunnah tu. Sebagaimana ia sunnah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'duhum dak tengah mereka itu yahzifu amma ada setengahnya buat amma buang hamzah di atas alif ha, ada setengahnya buat akan am amma bila buat amma ah ha, wa ya'ti badalah dia da datang ia gantinya ganti amma mendatang bil wawi datang dengan waw tak kala itu fayaqulu. Lepas pada yahzifu amma wa yakti fayaqulu. Maka berkata ia ia ba'duhum wa ba'du huna Seperti di sini. Hmm, kalau gitu wah ada nampak wah itu. Ia panggil wah, falwahu tak pernah ada lah. Iza'alim tamazukira. Falwahu. Apabila akau tahukan yang tersebut. Maka wahu itu ialah na'ibatun na'ibi. Wow, itu yang ganti daripada yang ganti. Ganti yang keluar lah, apa panggil? Ah, ha, gati yang pertama. amma. Ganti yang keluar lah, wan. Atunna ha, ibatunna ibi. Abik. Hmm. Awak ha, baca sebab tu tak lihat jumoh dan, tak lihat jumoh dan, lah. dan kemudian daripada itu tak lihat. Ah, ada pun lah. Ha, bukan wa isti'nah Bukan wa ratah Itu wa yang gati Daripada ammah Pasal makna ammah Pasal makna ammah ha, Maknanya ada pun lah Itu ha, ayat-ayat jumlah Wahal mimma ha, Mimma'mulati syarti Ah, Awak satu soal pula Dan adakah zorah Ia ni ba'du tu lah Ba'du ba'da ikut lah ha, Dan adakah zorah Ia ni lah ba'du itu min ma'mulati syarti adakah ia tu daripada ma'mun bagi syarat itu? Hak kata syarat amma ma'ma yakum tadi syarat ni buedah pun maknanya masih ada lah ha, adakah ba'du ni ma'mun bagi syarat? Ko aw min ma'mulati jazak Ko ma'mun bagi jazak? haa ma'mun bagi syarat tapi yakun lah anu ha, nu isin syarat lepas tu pengen syarat yakun Hmm, pengen syarak Yakum kalau gitu, bakdu ni. Daripada makmu syarak. Bada masa susu, mula mahma yakum mi syai'in bakdu. Mahma yakum mi syai'in bakdu. Ha, tu tu. Makmu daripada kata syarak. Mahma yakum mi syai'in bakdu. Ha, tu, kau daripada makmu jazak. Haa. Apa jazak? Ni lah. Fal ilmu bi asli din tu jawab. Ini jawab bagi syarak ni mangi. Haa fayyah seungguhnya Bercara habis Haa syih kita ni Bercara habis Haa Untuk kita nak rajak mahalat ni Kalau kita kena, mesti kira lah Orang lah, mana apa Ingat Merajak asin Haa Jawabnya Khila pun Ini nak kediakan ni Ah, ha, Khila pun Boleh kita kata Khobam Tadamah Ay Wajawabu Hazal Listifham Khila pun Haa Artinya Dan bermula jawab Listifham tanya Adakah Ha, zorah ni daripada makmum syarat kau ataupun daripada makmum bagi jazak? Ha, jawab istifahannya khilah. Ha, khilah pun. Jadi, yani, wajawabu hazal istifahami khilah pun. Khilah antara ulama. Kata setengah, ya makmum syarak. Kata setengah, tak makmum jazak. Haa, begitu. Tak kala khilah, warrajihu. Wal qawlu raji'hu iyalah kawnuhu min ma'mulatil jazah Haa, setiap kita sakaan kau ni Iaitu ma'mul Keadaannya, keadaan zara Min ma'mulatil jazah Dia ada Bapa tu? Liakunal mu'allaku alaihi mutlaqan Supaya jadilah mu'allak alih Haa, supaya jadilah mu'allak alih tu Mutlaqan Yang lepas kata saakatun takrid di atas nun qawluhu mutlakan ay an-safi ah ha, supaya dilepas daripada kaid mm bi kaunihi kita lebih titik di atas tepi anit taghyir bi kaunihi ba'dal wa ma ba'daha ah ha, supaya kata dilepas daripada kaid dengan keadaannya selepas basmalah ka wa ma ba'daha dak Wa <tik> hadzal bi'atibari bi'tibari zahiril ah ini ini itlaq ni dengan tilik pada zahir lafaz ha. adapun wa amma bi'tibari al waqi' adapun kalau dikira dengan dengan waqi' diri perkara fal mu'allaq alaih maka mu'allaq alaih itu muqayyadun mu mu mu Ada khabar ada wa tu tuye panggil jumlah muqtaribah telah tu nak nak nyatakan mu'allaq alaih gapo mu'allaq alaih wa huwa wujudu syai'in fid dunya Hak kata, mahmah yakum min syai'in dah. Apa-apa barang. Suatu yang ada io dalam dunia ni. Oh, tu makna mu'alak alih. Hak tu. kalau gitu, maka mulatnya bakdu di sini. Dia kata, daripada makmu bagi pengen jazak. Supaya adalah mu'alak alih. Habis hak nung tepi ni, nu, mu'alak alih tu kata apa? Haa, mu'alak alih tu wujud syai'in fi dunia. Hak yang diperhatikan pada kata, mahmah yakum min syai'in dah. Tu mu'alak alih. Amanna kalau, man apa-apa suatu apa-apa perkara yang ada ia di dalam dunia ni. Ha ah, jawabnya maka ilmu tahu dengan asal agama tu ialah wajib. Ha ah, cara gitu kita pakai ba'dhu ada tu makmum bagi pejazah. Makmum bagi makmum bagi jazah makmum bagi kata fal ilmu bi aslud di asluddin muhattamum. Ha ah, wujudi makmum dia kata supaya apa supaya jadi muallaq alaih iaitu ada suatu dari dunia ni mutlakkan lepas daripada mengait dengan keadaan lepas bismillah wa baa tengok Allah ha, ha. jadi fal muallaq alaih tu muqayyadun dikaitkan ada perkutilet pada wakaf muallaq alaih tu muqayyadun dikaitkan bi kauni hibatil basmalati wa ma ba'daha apa li annal fardhu karena duk kira atau kita ni duk fardhu kita ni bahawa ataa min awalil bil basmalah bahwasanya musannaf tu mendata dari awal kajian dengan basmalah wa ma ba'daha iaitu hamdallah selawat salat hmm wal mudari'ul waqi'u ba'da mahma allatiyal aslu li istiqbal jam' wasya'nul af'alil waqi'ah ba'da adawatit ta'liq oh panjang lagi ha tengok banyaklah cara dia leh ah ha, kita kena lalu je, semata lah hmm itu berceraja lalu gitu wa <San> huwa dayaitu lah kaunul muallal mutlaq ini ablaru ini lebih balarah ha, lebih balarah fithaquqi ah pada tahqum hmm, pada apa dia pada menyungguh pada sungguh benar ha, sebab li annal makna kerana bawa semakno alaihi atahnya atarrajih ni keadaan daripada makmum bagi menjazak ni maknanya makna begini ingu wujidat syai'un fi dunya ha, mutlakan fa'akulu ba'du nah maknanya atas kata rajah gitu jadi makna ba'du tu sakut ada ni ha falimun yat kedagi fa aqulu al ilmu bi yat lagi, jadi salah satu ba'du kita kat situ ha betulah ha, <coughs> Haa, dan ni mari tu mulak kat Haa, tak tahu gapo sungguh lah Haa, nah Haa, makna alihi ay ala rajah Kerana bahawa semaknu Di atas kau rajah ni makna kata anak In wujida syai'un fi dunya mutlaqan Fa'akulu ba'du ila akhiri Wa la ya ha, mak itiraf lah dah wala yaridu an al faa la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha ah ha, pula dah hmm. ha, ada sikit dah nak kena habis dia tu hmm, tapi payah gitu dan tidak datang iktiraf bahawa support tu tidak beramah oleh barang kemudiannya kemudian pada po beramma lima qablah pada barang ya dahulu daripada nya daripada po apa nak ajak jadi oh, kalau kata ba'du ni jadi makmum bagi bagi jazak bunyi sak ni mahma <tutuh> yakum min syai'in ba'du maknanya in wujida syai'un fid dunya mutlakan <tutuh> Fa'akulu aqulu ba'du jadi, Ba'du ni sakut dengan Aku lupa, Aku lupa, Ba'du ha, Apa Aku lupa? Al-ilmu Jadi, kalau balas tu, orang panggil kata Aku lepas pada Foh Tumma Ba'daha Nigi beramah dengan Ma Qablah Kerana Ba'du dulu, duduk dulu -du -du pada tu lagi Haa, Wa Ba'du, Barufah Jadi, Ba'du dulu pada Foh Maka, barang kamar dia pada Foh Tidak buat amah Pada barangnya dulu pada Foh Hanigano ni Ha, jadi makmum bagi jazak ni bawa pada barai dulu pada q jadi makmum bagi kamadiyah sedangkan barai kamadiyah tak beramal pada barai hak dulu. Ah ha, tu orang yang tirak situ. Dia jawab tadak wala yaridu. Tak datang tirak ulih anna situ buku hamzah di atas alif. Wala yaridu annal fa'a la ya'malu ma ba'daha. Berkata tu tak beramal ulih barang yang kemudian daripadanya kalau dia ada q tak beramal pima qblaha. Kalau kita sini, nak buatnya, kita buat Amah pada barang yang dulu padanya. Tak boleh lah. Jawab kata, tak. La yaridu tak datang kira. Sebab apa? Li tawassu'ihim ila pada la yaridu. Kerana berluah-luah oleh mereka itu ulama. Fi zurufi pada zarah, Maksud jaman jiru. Haa, dia panggil tu si'afi zuruf ma la yutawassu'u fi ghairiha. Haa, dia buat zorah ni hukum luah. Tak sepuhak lah ni. Hmm, habis Wa ba'dah atau wa ba'du tadi Zarfu zamani kathiran Wa makani Ah, bada pula tu zorah zaman Itu hal kadang yang banyak pakai zorah zaman Pada kebanyakan Wa makani khalilan Haa, hal tu jarang Jadi ba'du pakai pakai zorah makan tu Itu sedikit Hal banyak pakai zorah zaman Kemudian Kemudian ni pakai maso Ha, pakar masa ha, Kamu dia yang pakai tempat ni ada juga guna Tapi jarak sikit ha, Munduduk mana tempat ha, Aku duduk tu dia pada Haa tu kedia pakai mana tempat Tepak mundud mana tu kedia sikit pada Haa tu Kedia sikit pada rumah dia tu Itu ha, mana tempat tu lagu tu tu Jadi kita kecek juga Pakai makna tempat pun kita kecek Panggil zorah makan Haa ponok dia monok tu mana? Tu kedia sikit pada ponok tu Haa ada masalah Tu kedia dia pakai pakai ada tu Pakar makna tempat tu mm tu kedia sikit para panak tu. Ah, panah aja ketiga tak masalah. Kedia sikit pada panak tu. Ha ada. dia panggil kemudian pakai makna zarah makan. jaga hak banyak gak kemudian pakai masa. Nanti kata wa ba'du atau ba'da ni ialah zarfu zamani. Ha ni hal kadak keterangan banyak. Wa makanin pakai zarah makan pakai juga tapi qalilan, jaga-jaga sedikit. Ha ni pula kau kecak kita pun gitulah. Wa huna dan ya pakai ma'na' tiba kelimah dan ialah ba'du ni kelimah ba'du huna di sini salihatun liz zaman lakah ji walil boleh pakai kedua dia kata sini patut ia boleh ia liz ini lizarfiz zaman ah ba'du di sini aitikalamil musannas ni salihatun patut ia boleh ia liz ini lizarfiz zaman tapi bi'i'tibarin nutqi kena kira kena telik ke betuluk jadi muslanah bekecek wa ha, ba'du fil ilmi ni ah masanya kamu dia pada hak ni di berapa baik lepas ah ha, tilik ke masa ni pakai surah zaman walil makani pada Liz zaman kelima ba'du di sini patut juga bagi lil makan ahli dzarfil makan pakai mana tepat patut juga tilik di mana tu bi'tibari raqmi ah Ada tilik pada tulisan ya. ni baik yang keberapa ni kali ke tepat ah ha, Baik yang keempat Tengok nah. Ha ambil ya tamu. Hmm. ala silatihi summas salamullah ma Satu. Ala nabiyyin ja'a bi tauhidhi wa qad khala dinu anit tauhidhi. Fa arsyadal khalqali dinil haqqi bi wa hizbihi wa hadihi lil haqqi. Ha Muhammadil aqib li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi fa. Ha, Ini ragam baik yang kelima ha, Kalau buah nombor ke Baik satu, baik dua, baik tiga, baik empat Baik kelima ha, Tempat dia duduk di tempat yang kelima ha, Tertilik pada ragam begitu Kalau kira nombor satu, dua, tiga Ini baik yang kelima ha, Kalau kira ayat ke Ayat yang kelima Ragam nombor ayatnya yang kelima ha, Maknanya gitu. Haa, tilik situ boleh kata Ba'du ni pakai zarah makan. Hmm, Ba'du kata, Wa hiya huna salihatun liz zaman. Ha, Ba'du di sini ni patut ia boleh pakai zarah zaman dengan ditilik kepada betutu. Masa betutu ni ia kedia pada 4 bit tu. Haa, tilik masa tu. Haa, dia boleh pakai juga uh, zarah makan tempat dengan ditilik pada rogam. Kalau tak nombor kot, nombor lima dah ni. Bit yang kelima, baris yang kelima ni. Haa, tu dia Abis, lepas tu pula hal eh? Waktu lupa, di awal mana ntaq bia? Dadi ulama lah. Pada awa-awak orang yang betul betul dengannya dengan kalimah makduni sabo, awa-awak atau makdulul. Ala akuale, waktu lupa atau berapa kau, ulama. Al ya paling hampirnya akuan, kau yang paling dekatnya, An Nu Dawudu, Oh Nabi Dawu. Oh annahu awal man nataqa biha awwa awwa orang yang bertutur dengan kalimat ba'du ni wa ba'duni siapa dia oh nabi daud hmm gitu nah kata faslul khitaq ah kata faslat kitab tu bagi ke dia ta wa atainahu alhikmata awwa awai nabi daud dia tu hak paling dekat sikit dengan sebanyak banyak kaum tu وكانت له فصل الخطاب ha, ada ده وكانت له فصل الخطاب adalah ya kalimat ba'du ni baginya bagi Daud ialah ah ha, faslul khitab ah ha, faslul ah ha, kalimat ba'du ni bagi Daud ialah faslul khitab ay yafsilu biha bainal haqqi wal batil artinya mencerai ia dengannya mencerai ia Daud dengannya dengan kalimat ba'd antara haq wal batil wa filaka tatayyifu biha bainan naw'ain min al-kalam wa naw'in akhar minhu min al-kalam ah tengok ha banyak ni misteri ah tu duk bercara tentang wa ba'du kata ha duk bercara tentang wa ba'du habih ha setelah kita ni daripada bercerakan apa dia hubung yang sangkut pak dengan wa ba'du maka masuk klik ke mata semula qawluhu Fal ilmu, ay? F akuulak al ilmu